7. Hogyan érhetjük el, hogy környezetünk hozzánk alkalmazkodjék? A világ kölcsönviszonylatokra épül. Aki kapni akar, annak először adnia kell. Ezt az igazságot Laoce így fejezte ki a császárhoz írott levelében. Ahol az ember aratni akar, ott először vetni kell, s ahol az ember aratott, ott ismét vetni. Ugyanez az elv érvényesül minden emberi vonatkozásban. Aki barátokat kíván szerezni, annak először jó baráttá kell lennie. Aki azt óhajtja, hogy szeressék, annak szeretnie kell. Aki szívességeket, áldozatokat, segítséget, jó akaratot vár el, az először önmagában termelje ki cselekvő erényeket. Aki bizalmat szeretne kelteni, azt tanuljon meg bizalmat adni még ott is, ahol a karakternek, akit bizalmával megajándékoz, éppen a megbízhatatlansága jellembetegsége s buktatója. Sokszor ez a bizalom az a kinyújtott kéz, amely szilárd talajra segíti, önbizalomhoz juttatja a kisítőség és jellemgyöngeség ingoványában fuldoklót. Itt persze nem arról van szó, hogy hiszékenyek legyünk, és a tényeket ködösítsük el önmagunk előtt, hanem a bizalom és megbecsülés gyógy fluidumának felkinálásáról ott, ahol valaki éppen ennek hiányában szenved. Ezek után nyilvánvaló, hogy környezetünk csak úgy fog hozzánk alkalmazkodni, ha először mi alkalmazkodunk hozzá. Az alkalmazkodó embert kedvelik. Akit kedvelnek, annak kedvezni igyekeznek, Tapintata, figyelmessége, részvevő érdeklődése ugyanezen erények megsokszorozott visszhangját idézi. Az ellenséggel szemben mindenki bezárkózik, védekezik. Előzékeny, megértő barát előtt az emberek fokról fokra feladják barikádjaikat, és bebocsátják legbensőbb ügyeikbe. Bizonyos, gyengébb területein még a leghatározottabb egyéniség is vágyakozik rá, hogy terheit megossza, tanácsot, lelkesítést kapjon a nála erősebbtől, vagy elfogulatlanaptól. A kölcsönös alkalmazkodásnak és egymás támogatásának ebben a finom keringésében senki sem engedelmeskedik parancsnak, és nem is parancsol. Mégis önmagától létrejön egy olyan összműködés, amelyben környezetünk, cserébe a mi szívességünkért, alkalmazkodik hozzánk azon a területen, ahol megkívánjuk tőle. Mégpedig önként és örömmel. E tétel igazságát éppen a legtöbbször tapasztalt ilyen értelmű negatív magatartás következményei igazolják. Ha egy üzletben vásárló ember türelmetlenkedik, veszekszik, követelőzik, sőt, fenyegetőzik, a kiszolgáló személyzet ösztönösen és tudatosan is mindent elkövet, hogy megtorolja rajta az énzultust. Rosszabb kiszolgálásban részesül, silányabb árut kap, szándékosan késlekednek vele. Végeredményben sokkal nagyobb károsodás és időveszteség éri, mintha csendesen várt volna a sorára. Ugyanitt a türelmes, barátságos, előzékeny ember minden kedvezést megkap, és szövetségesként bánnak vele, ha megértésének valami apró jellel, mosolyjal vagy gesztussal kifejezést tud adni. Az alkalmazkodás művészete persze feltétlenül karakterismereten alapul. zárkózott, tüskés, keserű, sérült önérzetű és bizalmatlan emberre, nem lehet túlzott nyájassággal, agresszív szíveségekkel és gondoskodással rárohanni, mert még hevesebb görcsberándul tőle, és reflexei ugyancsak nyers formában nyilatkoznak meg. De mindenkinek megvan a formulája, gyengéje, amelynek érintésére kinyílik. E pont megtalálásához szükséges a karakterológiai tudás és intuíció. A kérdés megszövegezése, hogyan érjük el, hogy környezetünk hozzánk alkalmazkodjék, az önérdek érvényesítését sejtetné különféle ügyeskedések segítségével. Mivel nem akarjuk, hogy szándékainkra ilyenfajta árnyék vetüljék, szükségesnek látjuk, hogy céljainkat ezúttal is pontosan meghatározzuk. Mindenek előtt tudnunk kell, hogy módszereink, főleg szándékaink etéren úgy viszonyulnak a különféle anyagi érvényesülést szolgáló módszerekhez, mint a táplálkozásra alkalmas, hasznos növény mérgező párjához, amely külsőleg hasonlít ugyan, de lényegében ellentétes vele. A lényeges különbséget elsősorban maga a cél, a módszer mögött feszülő ideálok jelentik. Ismert előttünk, hogy a mágia, amely erőt jelent, Iránya szerint fehér vagy fekete, anyagsűrítő vagy szublimáló hatalom. A mi irányunk az oldás, a szabadulás felé mutat. A mindennapi élet mágiájának segítségével rá akarjuk vezetni az olvasót, hallgatót a legalkalmasabb módokra, amelyek kiolthatják őket helytelen szokásaik, rosszul beidegzett szellemi magatartásuk kötéséből gyorsabb fejlődésük érdekében. Az egyre inkább kibontakozó, pozitív képességei és jellemereje birtokába visszahelyeződő karakter természetszerűleg külső, anyagi életében is sikeresebb, mint a gátlásoktól, depresszióktól leigázott. De e siker szellemi törekvéseinek csak kísérő vagy kísértő tünete, a szerint, hogy hogyan reagál rá, állja meg a helyét, vagy bukik el, az ideájai megvalósításáért vívott szüntelen harcban. A siker magában véve mindig vampirizál, elhitett, s erőinket káprázat befektetések felé tereli, amelyre az idő sohasem ad tartós fedezetet. Amire mi törekszünk, az a benső tartós fedezet. Amire mi törekszünk, az a belső átlényegülés. E célhoz képest a siker mindenkor rongy. Egyedüli viszonylatunk hozzá csak az adeptus meghatározása lehet. Nem baj, ha a világtól elfogadod, amit adni akar neked, de veszélyes, ha maradéktalanul odaadod érte önmagadat a világnak. A sikerben és kudarcban egyforma kiegyensúlyozottság, az egyetlen függetlenség. Minden más szélsőséges, görcsös törekvés és érdekeltség. Függés, leigázottság. Amikor környezetünk hozzánk való alkalmazkodását kívánjuk elérni, tulajdonképpen misztérium játékot folytatunk, amely a maga valóságos, egyúttal azonban szimbolikus-mágikus cselekmény sorával velünk együtt inspirálja, Világítja át, győzi meg a résztvevőket. Mert akihez alkalmazkodnak, arra figyelnek, abban bíznak, attól elfogadnak és példáját követik. A fénysugárzó vezető egyéniség mindig mágus, szüntelenül ide a csírákat ültet el, termékenyét, szuggesztív magatartásával gyengébb, vezetésre sóvárgó, önállótlan karakterek sorsát határozza meg. Köt és old. Ilyenfajta mágikus magatartásból nő ki a valódi tekintély, amelyre oly elkeseredett és reménytelen eszközökkel törekszenek, titkos, kisebb érzettől gyötört emberek. A környezetét őszinte áldozatkészséggel szolgáló, minden gyöngeségbe beleérző és alkalmazkodó egyéniség, anélkül, hogy törekedne rá, tekintélyé válik. Mértékké lesz. Szavai alakító, döntő hatásúak, tehát mágikusak. Éppen ezért felelőssége is növekszik. A vélemény, amelyet kiformál, a karakterkép, amelyet megrajzol, ítéletté, szuggesztióvá válik, amelyet ideggyenge egyéniségek vakon követnek. A karakterológus, aki egyúttal nem a lélek mesianizmustól érintett orvosa, mindig sarlatán és fekete mágus, akkor is, ha nem tud róla. Mert a jellemanalízis csak úgy lehet a magasabb törvények szerint legális és konstruktív, ha a diagnózissal együtt gyógyító, csillapító, halhatatlan reményeket életre életrekeltő panáceával együtt adagolják. Egy rideg, nyers, lesújtó jellemkép, érzéstelenítés nélküli amputáció, amely után a beteg, esetleg elvérzik. Vigyázzunk ezért a karakterológiával, amikor gazdagodó megismerésünk ránk idézi a tanácskérők tömegét. Még a nyilvánvalóan kirívó, rossz, kellemetlen dolgokat se közöljük olyan formában, hogy az sokkot, rövidzárlatot vagy helytelen rögzülést okozzon. Bármennyire bátorítanak rá az emberek, önmagukkal és környezetükkel, hozzátartozóikkal kapcsolatban. Nem beszélhetünk nyersen, mint ahogy egy feltárt sebbe sem nyúlhatunk durva kézzel. Hazudni persze nem szabad, és nem is szükséges. Gyöngét szövegezésben, s főleg antitoxin kíséretében a legkényesebb dolgokat is elviselhetően lehet kifejezni. Környezetünk hozzánk való alkalmazkodása tehát hatalmas ösztönző ereje fejlődésünknek, mert olyanfajta külső és belső tevékenységre, magatartásra késztet, amely másoknak példamutató, a magunk számára pedig önnevelő hatású. Ezért jó, ha törekszünk rá.